Днеска ще говорим за мъдростта на народите. Поговорки, пословици, мъдреци, учители и така нататък. Първата лекция – еврейската мъдрост. Втората лекция – китайската мъдрост. Третата лекция – индийската мъдрост. И три идеи за размишление. Първата идея – българската мъдрост. Втората – Африканската мъдрост и третата, третия бряг на реката. Следваща лекция на 6 октомври. Започвам с еврейската мъдрост. Няма по-глух от онзи, който не иска да чува. Няма по-глух от онзи, който не иска да чува. Бог е единствената причина за всяко добро и зло, единствената причина за всяко добро и зло. Бог обитава там, където го пускат. Най-злият враг на човека, най-злият враг на човека е дълготрайното щастие. Там, където заспива човека. Дълготрайното щастие. Не по своя воля е жив човекът. Младостта е заблуждение. Зрялата възраст... Това става въпрос за обикновения човек. Младростта е заблуждение. Зрялата възраст е борба. Старостта е съжаление. Това е се отнася до обикновения живот. Ако аз обичам Бога, защо ми е бъдещия свят? Това го казва един голям учител, Бал Шемтов, след дреми за него ще говорим. Учителя на хасидите. Ако аз обичам Бога, защо ми е бъдещия свят? Когато си забравил Бога, ти си умрял и когато живееш. Но когато си в Бога. Ти живееш и в смъртта. Значи, когато си забравил Бога. Ти си умрал и когато живееш. Но когато си в Бога. Ти живееш и в смърта. Не търсете посредник, обръщайте се пряко към Бога. Най-великото, най-достъпното същество. Най-достъпното пряко към Бога. Много от тези смисли са научители, кабалисти, тълмодисти и така нататък. Някои са народна мъдрост. Това, как Бог именно управлява всичките тези светове, се явява истинска тайна. В човекът, който е преизпълнен със самият себе си, няма място за Бога. Значи, в човекът, който е преизпълнен със самият себе си, няма място за Бога. Един друг учител, талмудист, казва, аз не се опитвам да узная защо аз страдам. Всичко, което искам да узная е страдам ли аз в името Твое. Значи, страдам ли аз в името Твое, в името на Бога. Не считайте нищо за пошло и нищожно. защото присъствието на Бога прави всичко свещенно. Ако наблюдаваме огънят и водата, то те ни изглеждат като противоположни. Но когато ги съзерцаваме в корена, където те черпят живот от единствен източник, виждаме тук съвършено единство. Тук на Земята всичко, което се оказва за Тебе зло, горе на небето се вижда като оказана милост, оказана милост. Неверието, неверието и нежелание да се променяш според Божията воля. Молете се за вашите врагове. С тях нищо лошо да не се случи. Тази любов е истинско служение на Бога. Тази любов е истинско служение на Бога. Глопака обвинява другите. Умния обвинява себе си. Мъдрият не обвинява Никого. Има четири типа хора. Първо. Човек, който знае и знае, че знае, той е мъдрец. Ще повторя. Първо. Човек, който знае и знае, че знае, той е мъдрец. Следвай го. Второ. Човек, който знае, но не знае, че знае. Помогни му в пътя да оцени своите знания. Трето, човек, който не знае и знае, че не знае. Очи го. И четвърто, човек, който не знае, но е уверен, че знае. Той е глупак, бягай от него. Невежият никога не може да бъде благочестив. Каквито и да прави, каквито и благодияния да прави. Човек, който не е познал Бога и въобще който е невежа, никога не може да бъде благочестив. Истината здраво ни вгражда в реалността. Животът е учение. Това означава, Вслушване в реалността. Всичко друго е като пътят на лунатик към смъртта. Не казвай, ще уча, когато намеря време. Време не се намира, време се създава. Онези. Които допускат мислите си да блуждаят, те не зачитат душата. Всичко е предознато, но е дадена и свободна воля. Нашите наклонности ни карат да предрешаваме нещата, но ние имаме власт над наклонностите си. Кой е богат? Онзи, който желая само това, което има. Само това, което има. Възмездието за заблудата е отчаянието. каква е отплатата на реалността? Живот без иллюзии. Отплатата на реалността. Живот без иллюзии. С това остарей. В това посивей. И от това не се разделяй. И кое е то? Истината. Творението е Безпределното в пределното вместено. Значи, творението е безпределното в безпределното вместено. Тук сме чрез мъдростта простотата да открием. И чрез простотата с проникновение да се здобием. Реал... Реалността е отвъд нашето добро и зло. Когато думата излезе от устата, тя вече има власт над тебе. Значи, когато думата излезе от устата, тя вече има власт над тебе. Дните са като свитъци. Пиши на тях всичко, което искаш да помниш. Аз не зная, казва един младрец, дали съм нещо повече от червия, защото, вижте, той изпълнява волята на своя отец и нищо не разрушава. Изпълнява и нищо не разрушава. Постарай се да познаеш себе си, и тебе ще те напуснат всички иллюзии. Когато човек победи злото вътре в себе си, той отстранява и злото, което го окражава. Значи, той отстранява и злото, което го окражава. Много са тези, които хвалят доброто. Но малко са тези, които знаят, кое е добро за хората. Малко са тези, които знаят, кое е добро за хората. Това беше Еврейската мъдрост, първата лекция.